Пісня третя Клятви Огляд війська Змурів Двобій Олександра і Менелая От як скінчили вожді Загони свої шикувати Ринули З криком і гуком Трояни вперед Наче птиці з криком таким журавлині ключі У високому небі Вирій тікають від злої зими І дощів безнастанних До океану ріки І з криком таким відлітають Смерть і загибель мужам несучи Нескорослим пігмеям Напад на них вони лютий вчиняють У млі світанкові Мовчки Незламною дишучи, силою, вийшли ахеї, кожен готовий в душі один одному поміч подати, як над гірськими вершинами нот розливає тумани, для пастухів, немилі для злодія ж краще від ночі. Видно не далі в тій млі, ніж падає кинутий камінь, так під ногами воїв, що йшли. Підіймалися хмари, куряви, Швидко, бо всі по рівнині вони виступали. А як одні проти одних прямуючи Близько зійшлися, Вийшов з троянського війська Вперед Александр Боговидий, Вбраний у барсову шкуру І з луком кривим за плечима І гострим мечем у руках Тримав два списи мідногострі і, потрясаючи ними, усіх викликав він аргеїв, найхоробріших, поміряти сили в страшному двобої. Щойно побачив його менелай, Ареєві любий, як перед військом великими кроками той виступає, радість відчув. Мов лев зголоднілий, що здобич натрапив. Дику на скелях козу чи рогатого оленя раптом вгледівши. Жадібно здобич зубами він рве хоч навколо. Вже його пси прутконогі та юні ловці оточили. Радість так само відчув Менелай з боговидим Парісом. Близько зустрівшись, за кривду жадав він йому відплатити. У повнім озброєнні він з колісниці на землю зіскочив. Щойно побачив із близька його Олександр Боговидий. Перед рядами серце у грудях йому затремтіло. В шерги воїв своїх отступив він, тікаючи смерті. Наче в ущелинах гір подорожній, дракона зустрівши, враз усім тілом тремтить, і в бік відскакує швидко, і утікаючим дужче і лиця йому полотніють, в страхові так затремтів перед сином Матрея сховався в лави струнки гордовитих троян Олександр Боговидий.